Ni lyssnar till Sveriges Radio P1, jag heter Lars Palmgren. Colombia, ett land trots sig självt, är den träffande titeln på en bok jag läste för länge sedan. Inget land i Latinamerika har en så våldsam historia som Colombia. Under 1800- och 1900-talen avlöste inbördeskrigen varandra. Sen kom Vänstergrillen, sen kom högermilisen, de så kallade paramilitärerna, och sen kom knarkmaffiorna vars pengar är själva smörjmedlet som håller igång detta våldets perpetum mobile. Men när jag kom hit första gången för 37 år sedan, 1973, så märkte jag ingenting av det. Grillan fanns redan, men mer som en slags avlägset lufte än ett hot. De farliga då, det var Los Esmeralderos, maffian som slog som kontrollen över handen med ädelstenar som bröt sig i primitiva gruvor. Men vad jag först slogs av, det var hur vackert, hur saftigt, hur majestätiskt den kolumbianska naturen var. Landskapen förändrades hela tiden, liksom klimatet, kulturen, människorna. Mer än ett land var Colombia en kontinent. Men när den häpenheten lagt sig så slog den andra verkligheten till. Botas gator var fyllda av hemlösa barn, gamines, som hängde med sina gäng i gathörnen och som tävlade med varandra i att åka pappskivor bakom vildsint körande bussar vars chaufförer gjorde vad de kunde för att kasta av dem. Colombia var vackert men också sargat av sociala orättvisor. Vad som var så märkligt det var att här också fanns en så påtaglig kreativitet skaparkraft. Inte bara inom konsterna utan en kraft som märktes också i hur folk jobbade. Ibland har jag tänkt den förbjudna tanken att också grillan, paramilitärerna och till och med knarkmaffian är en slags produkter av den unika kreativa kraft som finns i Colombia. Och hade det inte också funnits ett slags ogenomträngligt tak som hindrat växandet så skulle kanske den kreativiteten ha kunnat kanaliseras i positiva banor istället för destruktiva. Men här har alltid funnits ett sånt tak. Ovanpå det taket sitter Colombia:s ekonomiska och politiska elit. En liten grupp av familjer som alltid koncentrerat nästan all makt i sina händer. Praktiskt taget alla presidenter kommer härifrån. Men som sagt, Colombia är landet trots sig självt och kanske håller mönstret på att brytas. Kanske kan någon slå ett hål i taket så att det som växer kan växa fritt. Välkomna till konflikt. Om Colombia, där en ny president ska väljas efter åtta år med högerpolitiken Alvaro Uribe. Mycket så på spel. Inte minst gäller det kontinentens mest explosiva konflikt, den med Hugo Chávez, Venezuela. Hör reportage från båda sidor om en gräns som delar två brödraländer i ett modernt kallt krig. Samtidigt innebär valet att Uribe-eran är över. Riskerar Colombia nu att återfångas i en våldets spiral. Vi sitter på taket till hotelltecken Dama i Bogotas centrum. För första gången på flera dagar så regnar det inte. Men smågen har redan börjat lägga sig så att den täpper horisonten där vi inte ser nästan någonting. Och med mig här uppe för att diskutera Colombias många utmaningar finns Kristina Jannerbo, mångårig chef för biståndsorganisationen Diakonias kontor här i Bogota. Med mig här finns också ambassaderådet Tommy Strömberg från Svenska ambassaden. Även han med många års erfarenhet av både Colombia och Venezuela. Men innan vi börjar prata så låt oss lyssna på två män som inte deltar i valet imorgon men som ändå är valets centralfigurer. Det <sisterat> är en som en Och en regering Det Det är en Uribe sirve para ser el jefe de una mafia. Jefe de una mafia. Perfecto. Nosotros rechazamos la intervención política que se quiere tener en Colombia. No la podemos aceptar. Ja, Hugo Chávez och Alvaro Uribe i luven på varandra. Misstron mellan dem, den grundlades redan innan Uribe blev president i Colombia. I samband med kuppförsöket mot Chávez 2002 så uttryckte Uribe sympati för kuppmakarna och han gav senare kuppledaren Pedro Carmona asyl i Colombia. Men den första riktigt heta diplomatiska krisen den kom i december 2004 när kolombianska säkerhetsagenter grep Fark-grillans så kallade utrikesminister Rodrigo Granda i Caracas. För Uribe var det ett bevis för att Chávez stödde den kolombianska grillan. Chávez och sin sida han talade om invasion, att Uribe inte respekterade Venezuelas suveränitet och att han agerade som imperiets, det vill säga Washingtons, lydhund. Men konflikten pågick bara under någon månad. Som så ofta är dessa två presidenters turbulenta förhållande så drängtes missämjan mellan dem ganska snart i en stor kram. Och när Uribe i september 2007 utsåg Chávez till fredsmäklare med farkgrillan så var det rena månaden. Men den fick ett abrupt slut bara ett par månader senare då Uribe i ett tal förklarade att han drog tillbaka Chávez medlingsmandat. Och när kolombianskt stridsflyg i mars 2008 bombade ett farkläger på ecuadorianskt territorium då nådde ordkriget närmast orkanstyrka. Chavez kallade Oribe krigshetsare, kriminell, barnamördare, maffialedare och lite till. Han skickade stridsvagnar till gränsen och beordrade stopp för all handel med Colombia. Men bara en vecka senare under ett latinamerikanskt toppmöte i Santo Domingo så stod de där och omfamnade varandra igen. Spänningen och misstron fanns fortfarande kvar, men sopad under mattan. Och relationerna mellan de två länderna fungerade ungefär som vanligt. Tills för några månader sedan. När Oribe skrev under ett avtal som ger USA rätt att utnyttja sju kolombianska militärbaser officiellt för att hjälpa Colombia i kampen mot knarkhandel och terrorism, då lyftes konflikten till nya nivåer. Oribe var återigen en krigshetsare, en imperiets ledhund, en totalt opolitlig människa. I Chaves ögon innebar avtalet inget annat än en krigsförklaring. Colombia hade förvandlats till en plattform som USA kunde utnyttja för att attackera Venezuela. Och där står det idag. All handel har avbrutits och den här gången rör det sig inte bara om ord. Colombias bilindustri är på fallrepet och det vanligtvis så dynamiska livet vid gränsen mellan de två länderna, det har stannat av. På bron Francisco de Paula de Santander mellan staden Orenja i Venezuela och Cúcuta i Colombia flyter en ständig ström av bilar, motorcyklar och fotgängare i bägge riktningarna. Samma sak gäller bron Simon Bolívar lite längre söderut som förbinder staden San Antonio i Venezuela med Colombia. Gränsen är inte stängd, men att den är öppen innebär inte att det är som det brukar. Los Marina har sin affärsverksamhet i ett plåtskjul ett par hundra meter från gränsen på den kolombianska sidan Hon säljer bensin, venezolansk bensin som står staplade plastdunkar både i och utanför skjulet Här vid gränsen lever vi alla av smuggling, säger Luz Marina bensin och andra varor Sånt som är billigare där smugglas hit- och sånt som är billigare här smugglas dit. Det är ingen konstigt med det, så har det alltid varit. Och när bensinen här kostar 15 gånger mer än där- så är det ju självklart. <går> Luz Marina skrattar. Det är klart att det är illegalt, men alla tjänar ju på det. Utom de kolumbianska bensinmaxägarna kanske. Och säger hon, det har accepterats så länge- att ingen längre tänker på att det egentligen är en brottslig handling. Det är så livet vid gränsen är- tills nu de släpper inte igenom någon bensin längre säger Luz Marina och det har gjort att allt har blivit dyrare eftersom lastbilsägarna inte längre kan transportera några varor så köper de heller inte någon bensin förut, innan den här konflikten mellan Chavez och Uribe så sålde jag minst 50 dunkar per dag nu säljer jag högst 10 och då är det en bra dag men Luz Marina tror inte att det ska gå så långt som till ett krig. Vi är ju samma folk, säger hon. Det är bara Oribe och Chavez som bråkar. De är fångar i sin egen stolthet och tänker inte på vad det betyder för oss fattiga. Också på andra sidan gränsen är det många, framförallt bland Hugo Chavez motståndare, som menar att talet om hot och krig mest av allt är skapat, fabricerat, i syfte att kunna användas i politiska syften internt. Men många av är också genuint oroliga. de boy nordamerikanska baserna i Colombia är inga scoutläger. Det ser Graciela Frias, en advokat som arbetar med arbetsrättsliga frågor framförallt med bönder. Det spelar ingen roll att de inte använder ordet bas utan kallar det för utrymmen på kolombianska baser som USA har rätt att utnyttja. I praktiken är det samma sak. Och säger hon, vi finns ju alldeles en till och sitter dessutom på regionens viktigaste naturresurser. För USA skulle det vara betydligt bekvämare att invadera oss och säkra våra olje- och gaskällor än att invadera Afghanistan och Irak som de ju redan har gjort. Och vi ska komma ihåg, säger Graciela Frias, att den här regeringen under Hugo Chavez är den första, ända sedan vi upptäckte den första droppen olja här, som inte har underordnat sig USA och de amerikanska oljebolagens krav. Så, säger hon, det är inte särskilt underligt att vi frågar oss vad de där baserna har att göra i Colombia egentligen. Colombia och Venezuela har samma historia, samma befrielsehjältar och det finns ett djupt känt släktskap mellan de två folken. Och för Graciela Frias är det omöjligt att föreställa sig Venezuelaner och kolombianer skjuta mot varandra. Men, säger hon, det finns många exempel i historien på hur makthavarna har manipulerat tjänsterna och i fosteländets namn piskat fram irrationella aggressiva masspsykoser ah nosotros a la hora que que el que quien tiene realmente el poder y maneja las teclas le eso sí. vi venezolaner eller det är vi colombianer vi mot dem. Vi eller dem? Jo, suckar Graciela Frias, jag tror att det är möjligt. Att ett krig faktiskt kan vara möjligt. Och som sagt, säger hon, de amerikanska baserna är hur som helst inga baser för humanitär hjälp. Kriget är ingen abstraktion här vid gränsen. Här finns tiotusentals kolombianska internflyktingar på båda sidor om gränsen som redan undan massakrer. Och även om det framförallt är i Colombia som vänstergrillan, paramilitären och knarkmaffian agerar så märks de av också på den venezuelanska sidan. Deras metoder har ändrats lite. Det förekommer inte längre några massakrer. Men mord, hot och socialkontroll, det är något som gränsens innevånare lever med varje dag. är mm. inte Diego Spina har en liten butik i Cocota där han säljer och reparerar mobiltelefoner Han berättar om Las vacunas, vilket egentligen betyder vaccinering Men som i Colombia har en annan innebörd, beskyddar av gift Man måste betala för att inte råka illa ut, förklarar Diego Och vi vet alla här att det rör så mycket farliga människor, mycket farliga Oftast är det gäng av tidigare paramilitärer som avväpnar sig men återuppstått i en ny skepnad. Men grillarna ger likadant och knarkmafiorna. Man vet aldrig vilka de är, säger Diego Espina. Kanske är de samma sak. Våldet här kan vi ju inte skylla på Hugo Chávez säger Diego Espina. Men att affärerna går dåligt, det är menar han Chávez fel Tidigare var de flesta av mina kunder venezolaner, men nu kommer de inte längre. Chavez har tagit tillbaka det stöd som vi tidigare hade. Och, ser Diego Espina, jag ber till Gud att det inte ska bli ännu värre, att han ska börja kriga mot oss. Hittills är det mest de ekonomiska effekterna av konflikter som befolkningen vid gränsen på båda sidor känner av. Men rädslan för att det ska bli värre dunkar som ett oroligt hjärta alldeles under ytan. Jag no creo que Venezuela a enviar un Uno de sus a la en Bermeja, no creo. Den enda av alla de jag träffar i gränsstäderna som tar det hela med en viss ro det är Cocotas biskop Jaime Prieto. Jag tror inte att Venezuela kommer att skjuta av en raket mot Raffinaderina i Barranca Bermeja eller mot någon annan stad i Colombia. Och säger biskop Jaime Preto Jag tror inte att Colombia kan starta något krig Helt enkelt för att ett konventionellt krig är omöjligt Och en militariserad gräns så lång som den här Över 2000 km också är en omöjlighet Det är möjligt att Venezuela idag har bättre vapen än Colombia Men säger biskopen Den kolombianska militären har krigserfarenhet Och är mycket bättre förberedda I längden jämnar det nog ut sig Den här konflikten måste och kan lösas på diplomatisk väg en förutsättning för det, säger Jaime Prieto, är att de två regeringarna erkänner varandra som legitima, valda av sina folk. Men dessutom, säger han, så måste vi låta bli att formulera vår utrikespolitik utifrån så parochiala, så lokala utgångspunkter. Jag tror att måste ser för att Jaime Preto tänker mest på den kolombianska regeringen. Att dess beslut att skriva under ett avtal som innebär att USA får utnyttja militärbaser i Colombia inte tog den minsta hänsyn till hur grannländerna skulle reagera. Det var onödigt, säger han. Hade regeringen tänkt ett steg till så hade hela den här konflikten kunnat undvikas. Men vad tror man om valet nu på söndag då Colombia ska välja en ny president? Kan det innebära en förändring? Vem är bäst lämpad att ge gränsens folk tillbaka lite av lugn och trygghet? Luz Marina, hon som säljer venezuelansk smuggelbensin, hon tvekar inte. Den som inte är rädd för Chavez, säger hon, den blir den bästa presidenten. Diego Espina försäljaren och reparatören av mobiltelefoner. Han har ett annat svar. que el presidente que con el presidente de Venezuela. Den som har bäst relation med Chávez och som kan lösa den här konflikten med förhandlingar, den vore bäst för oss. Diego Espina ler Och det är också Luis Marina. För de har trots allt förtroende för att deras röst betyder någonting. Och kanske är det ändå ett ganska lovande tecken även när det gäller hur krisen mellan Colombia och Venezuela ska utvecklas. Ja, vad tror ni? Vi sitter här på taket till hotell Tekendama. Jag sitter tillsammans med Thomas Strumber från Svenska ambassaden och Kristina Jannelebro från Diakonia. Jag heter Lars Palmgren. Kristina, vad tror du? Tror du att det kan bli ett krig mellan Venezuela och Colombia verkligen? Jag tror där att det som biskopen sa att möjligheterna med ett krig är väldigt väldigt små på grund av den internationella kontexten samt eh, gränsen som finns mellan Venezuela och Colombia. Och jag tror också att den här spänningen används jättemycket eh, av, alltså av interna politiska syften och nu har vi en, en vi står inför ett val i Colombia då, då passar man på också att liksom lyfta upp den här konflikten med Chavez som ett, som ett instrument. Så jag tror att, att sannolikheten är mycket liten. Vad tror du Tomi? Jag håller med om det. Jag, jag tycker att man kan se klart i både Venezuela och Colombia att eh, den inrikespolitiska dynamiken är väldigt viktig för hur man väljer att skapa sin relation med grannlandet. Och eh, som vi har hört här tidigare i inslagen så eh, relationerna går upp och ner och det är tider av spänning och tider av avspänning. Det är två grannländer som behöver varandra, inte minst ekonomiskt och man kommer aldrig att komma ifrån varandra. Grannar är som föräldrar, de väljer man inte och därför så måste man hitta en väg framåt. Risken för att det skulle leda till våldsamheter tror jag är ytterst liten. Möjligtvis skulle man kunna otur och det blev någon form av incident vid gränsen och vi har redan sett... Några mycket, mycket små sådana eh, där man har sprängt broar och, och, och så. Men det har varit mycket begränsat i, i, i förhållande till den spända situationen. Och nu får Colombia en ny president eh, efter, efter valen här eh, under, under maj och juni. Förmodligen en andra omgång då i juni. Och det kommer bli en möjlighet för båda länderna att, att eh, börja om och, göra, och skapa en, en ny relation- jag tror kanske, det här är min personliga gissning, att, att Chavez eh, väntar på den här möjligheten. och Han har insett också att eh, måla upp en nyttare fiende har inte fungerat så bra inrikspolitiskt. Och därför så kan det vara en möjlighet att eh, använda en ny president som, om man vill, en ursäkt för att börja om på ny kula. Det finns ju ganska grava anklagelser från bägge sidorna. Det faktum att det finns nästan, bevis vill bevisa att det finns läger på... Venezuelans territorium, i alla fall påstår eh, kolumbianska säkerhetsagenter det och det finns rätt mycket bevis i den riktningen. Och det Chavez säger om, om att USA har rätt att använda truppen i eh, baser här i Colombia det är också en ganska grav anklagelse. Finns det inte en, en, en reell grund för den här konflikten egentligen i alla fall? Så vad gäller den här första frågan så tror jag att det måste man titta historiskt på relationen mellan Venezuela och Colombia och gränssituationen Å ena sidan så har du ju, familjesituationen är att du har ju kolombianer och venezuelaner som, som bor på sidan av gränsen. Och du har en, en lång historia, mycket längre än Oribe-eran, när, när befolkningarna flyttar sig från en sida till en annan av olika skäl. Så jag tror det här med att, att våldet spiller över från ett land till ett annat, det, det har en historisk förklaring och, och det, det, det är också liksom, jag tror att det är sant på alltså det beroende på situationen så flyttar sig folk från ena sidan till den andra och det var, det var ju jättemycket problem med, med mord på kolombianer långt före oriveran i, i Venezuela så, att, så jag tror att det är, det, är en, en, det är någonting som man har använt i en historisk realitet som man har använt i den här spända situationen skulle jag säga men om det nu är så, det här enormt det är hetsiga tonläget. Ska man reducera det till de här två presidenternas speciella personlighet? En del är att de är väldigt lika varandra egentligen och att det är mer på, påminner om en slags tuppfäktning mellan två stycken stolta men som inte vill ta steg tillbaka. Vad alltså, säger du om den stoltningen? Jag tror absolut att de är väldigt lika varandra. De är skickliga politiker och de läser utvecklingen och, och spelar det politiska spelet. Ja, samtidigt så Hänger det också ihop med deras olika politiska projekt? Eh, Chavez är idag ledare för en, en, ett politiskt projekt i Latinamerika som utmanar USAs tidigare eh, inflytande hegemoni i regionen. Eh, det gör man på olika sätt. och Där ser man Colombia som en motpol i det som har ett långvarigt samarbete med USA i, i kamp mot narkotika och terrorism och ett enormt stort samarbete, eh, både militärt och ekonomiskt. De här två projekten krockar med varandra och det finns god potential för en politiskt skicklig ledare att utnyttja det för sina egna syften. Samtidigt så faller man hela tiden tillbaka till verkligheten på marken. Som Kristina säger, det bor kolombianer på andra sidan, det bor venezolaner på den kolumbianska sidan. Ekonomierna är väldigt beroende av varandra. Venezuelas ekonomi idag lider stora problem, brister på viktiga matvaror därför att man har stängt importen från Colombia. Och till syvende och sist så tror jag att det är där man kommer att hitta utvägen till konflikten. I vardagen, i verkligheten på marken och i den, den vanliga grannrelationen. I den här konflikten har spelat en viktig roll i den valkampanj som har förts i Colombia. du är presidentval i, i Colombia morgon. Och eh, låt oss höra vad de har att säga. Lotten Colin hon har följt de två främsta kandidaterna. De som har störst chans att vinna. Antanas Mucus som är en utmanare, en professor i matematik och filosof. Eh, som är en outsider i den här kampanjen. Och den tidigare försvarsministern, Jean-Manuel Santos. Som representerar en fortsättning av president Oribes politik. Eh, Lotten, hon följde Juan manuel Santos är hasen när han gjorde ett begyllat framträdande i kostnaden Santa Marta. Låt oss följa med. När väl Juan Manuel Santos skriver upp på scenen har hans kampanjjingel spelat så många gånger att jag nästan börjat dansa framme vid pressläktaren. Klänningen klibbar på kroppen i den fuktiga värmen- och såväl åhörare som presidentkandidaten själv- har svetten rinnandes längs tinningarna. president Uribe Låt oss inte tappa vad vi redan vunnit. Låt oss behålla vad president Uribe åstadkommit- vädjar Santos från scenen och publiken jublar. Aquí de aquí, aquí, aquí, aquí. Efteråt blir det improviserad presskonferens och under en ihållande boxningsmatch med den samlade journalistkåren får jag fram frågan som Juan Manuel Santos fått så många gånger förr. Kommer ska du leda till relationen med presidenten Con mucha prudencia y och diplomacia. Jag kommer att hantera relationen med president Hugo Chávez med försiktighet och diplomati, svarar Santos. Jag har sagt många gånger för att Chávez inte ska lägga sig i våra interna angelägenheter. Jag fick en meddelande mycket tydligt av alla kandidater och allt colombianska folk att inte interferera i en beslut som är vårt. Men det är precis vad president Hugo Chávez har gjort. På sitt sedvanligt rätt framavis har han gjort klart att om den förra försvarsministern blir Colombias nästa president avbryts alla förbindelser länderna emellan. Om däremot utmanaren Mokkus vinner finns det möjlighet till förändring. Uttalandena har orsakat ramaskri i Colombia och nu vill ingen av presidentkandidaterna, vare sig till höger eller vänster, associeras med grannlandets president. Chávez har blivit en sorts svarte petter som ingen vill riskera att sitta med på hand– det säger Marta Ruiz som är säkerhetspolitisk kommentator på den colombianska tidskriften Semana. Chávez är en coco. Här kallar vi honom coco, det är som den djävulen, förstår du? Och när som refererar till Chávez som en person eh, som är respektabel, som han gjorde med men trots det kompakta motståndet mot sávis i Colombia tror Marta Ruiz att en lösning på konflikten är möjlig. I alla fall om filosofen och den före detta borgmästaren i Bogotá, Antanas Mockus, vinner. Då kan en ny era med ett nytt tonläge inledas, även om de ideologiska motsättningarna kvarstår, säger hon. Creo que se cambiaría completamente. No sé si la realidad política. –för jag tror att är mer svårt att Men jag tror att diskursen mycket. Skillnaden mot Santos framträdande vid kusten kunde inte vara större. På scenen i centrala Bogotá svänger rastakillarna med sina gitarrer– –och den unga publiken gör vågen när Antanas Mockus gör tre. Han tystar ner jublet och ber alla åhörare att vända sig till sina grannar– –och säga till varandra– ditt liv är heligt. Cada uno con los vecinos, sagrad. Experimentet pågår i tag medan Mockus tar till orda och drar matematiska paralleller mellan hur många som tar livet av sig i Japan jämfört med hur många som mördas i Bogotá varje vecka. Trots det något abstrakta exemplet verkar publiken gilla budskapet- och han avbryts gång på gång av heja ramsor som aldrig vill ta slut. Mm. Efter den sedvanliga boxningsmatchen med övriga journalister- frågar jag hur klyftan mellan Venezuela och Colombia ska kunna överbryggas. Jag vill vända blad, svarar Mokkos. Det finns ingen anledning för mig att riva upp gamla sår- eller upprepa andras misstag voltear Men hur många blad som en vänns så kvarstår vissa fakta. Det kanske mest betydelsefulla av dem är Colombia:s nära band med USA som orsakat ordstrider inte bara med Chavez utan också med andra sydamerikanska länder som är oroade över dolda amerikanska motiv. På en lummig gata i norra Bogotá ligger Alfredo Rangel's kontor. Han är ordförande för tankesmedjan Seguridad y Democracia och han menar att två olika säkerhetsagender just nu står mot varandra på kontinenten. En USA fientlig som leds av Venezuela och en USA vänlig fokuserad på att bekämpa terrorismen som leds av Colombia. La que digamos lidera el presidente Chávez para aquí en el principal factor de inseguridad en la región es la influencia de Estados Unidos y la otra que ve como el principal factor de inseguridad en la región el narcotráfico el terrorismo Alfredo Rangel menar att USAs mångmiljons stöd till Colombia är helt nödvändigt för att bekämpa grillan, men också för att upprätthålla maktbalansen. När nu många länder på kontinenten, däribland Venezuela, fyller på vapenarsenalerna blir det ännu viktigare att fortsätta samarbetet med USA, säger Alfredo Rangel. Para Colombia USA, den åsikten delas inte av Marta Ruiz på tidskriften Semana. I Colombia verkar många tro att eftersom vi inte har några oljepengar så måste vi istället värja oss mot potentiella angrepp från Venezuela genom att leera oss med USA. Jag tror inte att världen är så svartvit. Vi lever inte längre i kalla krigets dagar, säger Marta Ruiz. que är att de av, av Hugo Chávez i regionen y y y nos no tenemos nosotros el dinero de Chávez para comprar armas luego entonces buscamos un apoyo de disuasivo de los Estados Unidos yo creo que eso también Men om Nu USA spelar en huvudroll i dramat mellan Venezuela och Colombia så har det varit märkbart tyst om militärsamarbetet hittills under presidentvalskampanjen Ingen av kandidaterna har uttalat sig om huruvida den splittring som den amerikanska närvaron i Colombia har orsakat på kontinenten kan lösas och hur det i så fall skulle ske. Marta Ruiz tror att Antanas Mockus är beredd att förändra relationen med USA och lägga tonvikten på civilt samarbete snarare än militärt. Medan Santos kommer att fortsätta den nuvarande linjen, där Colombia mer än gärna ser sig som en amerikansk vän i ett annars allt mer kyligt andena. Ja, att du så fortfarande kan spela en stor roll i politiken i Colombia, det står ju ganska klart. Du Tommy strummar, du talade tidigare om att det fanns två stycken positioner, klara positioner. Ett projekt som leds av Hugo Chávez ett projekt som leds av Alvaro Ribe, där man den ena för den andra är emot, mot USA. Men vilken roll spelar egentligen USA? Diskussionen om de här baserna som man talar så mycket om, vad är det egentligen? Finns det amerikanska baser numera i Colombia? Det som det som skedde här för några månader sen var att man uppdaterade gamla samarbetsavtal mellan Colombia och USA som ger USA rätt att använda tillgång till kolombianska baser. Det har utav Travis och eh, den, den politiska grupp som finns kring honom utmålat som att det skulle vara amerikanska baser. Eh, det, det finns en, en, en stark länk mellan Colombia och USA, ett starkt samarbete som jag inte tror kommer att förändras med, med någon av de aktuella presidentkandidaterna på kort tid. Däremot så tror jag att den förändring som håller på att ske, inte minst i USA, där man håller på att förändra relationen med regionen Latinamerika, håller på att långsamt... Eh, –börja ge resultat. och eh, Vi har precis i dagarna hört eh, Obama tala om– –att nu är det slut på kamp mot terrorismen. Ehm, och Man pratar om ett eh, partnership for development med Latinamerika. söker nya, nya former av, av kontakter– –och eh, undviker öppen konfrontation. Jag tror att det kommer på sikt att, att förändra relationen med regionen. Ehm, det har... Det har inte gjort det och det kommer att ta tid därför att USA har en, en sån historia som man har i Latinamerika. Man har flera decennier av interventioner och militär närvaro och stöd till diktaturer och så vidare. Och det kommer att ta tid innan det förändras. Men handlar alltså mer om det att förändra bilden av USAs roll i Latinamerika än att USA håller på och uppgradera sin militära närvaro på kontinenten? USA ser säkert över sin militära närvaro såväl i Latinamerika som i övrig världen hela tiden utifrån sina egna intressen. Men, men jag tror att om vi går tillbaka till den här hur man använder olika saker så har just USAs närvaro i Colombia använts av Chavez och länderna i Alba väldigt tydligt. För att peka på den här motsättningen. Samtidigt så har eh, efter det Brasilien ingått ett avtal med USA om militärt samarbete. Och det har inte alls fått samma uppmärksamhet. Och jag tror att förklaringen till det är att Brasilien eh, ses som en nära samarbetspartner till Venezuela. Och Colombia ses som en motpol. Och det utnyttjas politiskt. Kristina Jannebro, du har erfarenhet av att arbeta med med socialorganisationer i, i Kolomien under lång tid. Och USA används har ju anv alltid använts, eller används. Det. Bilden av USA bland latinamerikaner i allmänhet är väldigt negativ- på grund av den historia som Tommy talade om. Men har du någon känsla av att det håller på att förändras- inte minst sedan Obama kom till makten och att hela den här anti -amerikanska retoriken- kanske inte längre kan slå, an, eh, slå rötter så väl som förr? Tror jag tror att det finns en, en historia där man ärver en, en, en retorik- det tror jag som Tommy säger kommer att ta tid att förändras. Men jag tror det är intressant att titta på USAs närvaro i Colombia och vilka konsekvenser det får. Om man tittar på den positiva sidan så kan man säga- USA investerar otroligt mycket i att stärka kolumbianska institutioner- alltså statsapparaten och också vad gäller arbetet med mänskliga rättigheter. Och där kan man också se att eh, i den här, den här stora eh, skandalen- som man här med utomrättsliga avrättningar- så är det det land som har offentligt gått ut och, och liksom pratat om det och tagit konsekvenser. Det är USA. Till exempel när det kom fram att det var en av militärbataljonerna som var ansvariga för det och det fanns amerikanskt stöd till dem så drog de tillbaka sina resurser, ekonomiska resurser, <kör> från den basen. Så, så jag tror att det är, det är, lite en, det är en splittrad syn. Sen har till exempel USA har ett stort program med mänskliga rättigheter gentemot civila samhället. Där det, det är otroligt splittrad. Du har vissa grupper som, bara för att det är amerikanska pengar och även fast det gäller mänskliga rättigheter, så vägrar de att ta emot dem. Men där kan man se en tendens. Att långsamt så, så börjar fler och fler tänka att ja, men vi kanske kan ta emot dem. Och när man, när man ser då att eftersom agendan är mänskliga rättigheter och att det kanske får resultat så... Så, kan man vara, så funderar man på det- och det finns vissa sektorer som, som är beredda att ta de pengarna- eftersom de, det finns en stark MR-agenda. Så jag tror att det, det, är inte så, det kanske är mindre svartvitt än det var tidigare. Samtidigt som jag ska säga man ser på den negativa sidan- så skulle jag säga att, att man har ju använt mycket av stödet från USA- till att bekämpa och där, där tror jag att man har satsat på en strategi som inte har varit effektiv- som är de här besprutningarna- eh, vilket då har lett till att de amerikanska pengarna används väldigt nära i den, konfl alltså den kolombianska konflikten. Och där tror jag att det har skapat en, en spänning där man ser liksom att den här USAs inblandning i att bekämpa narkotikatrafiken har fått väldigt negativa konsekvenser för civilbefolkningen framförallt och har inte gett resultat. Så jag tror att det, det är en väldigt blandad bild. Kolumbien är ett land med många potenta problem utan tvekan, eh, konflikt med Venezuela, relation till USA och och så vidare. Vilken är er för upplevelse? Tycker ni att valkampanjen har täckt in de här problemen? Eh, har det varit en dynamisk valkampanj som har verkligen brört kolumbianerna? Och ser du, Kristina? För det första så börjar ju valkampanjen väldigt sent. Det har ju bara hållit på i två månader eftersom det fanns möjlighet att Soribes alltså, skulle kunna bli omvald och sen bara för två månader sen togs beslutet att han inte skulle få bli det så eh, kampanjen börjar väldigt sent sen skulle jag säga att generellt så har den varit ganska tråkig och, eh, och inte särskilt innehållsrik eh, de som analyserar kampanjen, de försökte liksom hitta vilka är teman vad, vad, vad den här kampanjen handlar om och väldigt lång tid så handlar det mycket mer skulle Ribe få vara med eller inte och det var väldigt svårt att hitta de här teman Eh, sen så har det varit lite konjunkturellt alltså det, ett tag så var det bara Chavez det var det liksom som var det, det heta valdebatterna har, har, varit väldigt, alltså det har varit nästan samtal, man har inte gått in i konflikter, man har inte riktigt velat ställa sig mot varandra eh, samtidigt som man kan säga att det, det, det finns vissa teman som har, som har lyfts upp, om man tittar på opinionsundersökningarna så är det det kolombianerna verkar vara mest intresserade av, det har med eh, brist på, på arbete och fattigdom. Det, det, det liksom är liksom huvudagendan. Och intressant till exempel, väpnade konflikten hämnar ganska långt ner. Eh, igår på en val det var att problemet i Colombia idag är inte grillan, det, det är inte våldet utan det är korruption. Eh, och där kan man säga att det är lite intressant. att Jag tror att ju längre valkampanjen har gått så har man försökt så man har lyft upp med det temat. Alltså man har, och där har naturligtvis då kandidaterna som är som inte är sant hos här, då, som är en liksom fortsättning på det. Vi har liksom försökt att visa upp att det, den stora skillnaden mellan dem och honom är korruptionen. De kommer inte tillåta att den befintliga korruptionen kommer att fortsätta. Tycker du att den här valkampanjen har varit på något sätt förnyande, eller vad ser du Tommy? Jag tycker att den har, som valkampanjer tenderar att göra, eh, täckt in massa med olika områden. Eh, och det blir lite grann en fråga i taget, men... Bara det faktum att man diskuterar skatter i ett land som Colombia, det tycker jag är mycket intressant. Det har liksom inte varit en fråga tidigare och nu börjar man diskutera sociala förändringar, man börjar diskutera fattigdom, arbetslöshet och jag tror att främst är det ett resultat av Oribe och hans demokratiska säkerhetspolitik som i, i, i den meningen varit framgångsrik för att man har skapat en situation där många människor idag i Colombia känner sig mycket, mycket tryggare och säkrare än vad de gjorde för åtta år sedan. Eh, och det kvarstår väldigt många problem på det området men man tillåter sig idag att diskutera andra frågor som tidigare inte har fått plats. Fast utan tvekan är ju rivi fortfarande en vattendelare i den här valkampanjen. och Skulle han fått ställa upp så skulle han förmodligen ha segrat. han har 70% stöd i opinionsmätningarna. Och... I folks sätt att besluta hur man ska rösta så spelar förmodligen relationen till Oribe också en viktig roll. Eh, Låten Collin är inne på hos familjen Vispal i några bota för att undersöka hur de tänkte kring de här frågorna. Buenos dias. Buenos dias. De familjen Wispall? Det var Jag kan se honom på andra sidan dörren. Portvakten som vill veta vem jag är innan jag släpps in i det stora tegelhuset. Efter en noggrann kontroll- låser han upp och visar mig upp för trapporna- till familjen Vispalls lägenhet. I norra Bogotá finns två yrken- som är vanligare än några andra. Det är de tusentals män som arbetar som portvakter- i affärer och byggnader- och de lika många kvinnor som jobbar- och ofta bor som hem vid träden- hemma hos rikare familjer. Hola. Muy bien. Amparo Flores öppnar dörren och släpper in mig. Hon är i full färd med att förbereda lunchen. Det blir ris med räkor och banankaka. Hon har arbetat hemma hos familjen Vispal sedan hon var 16 år gammal. Idag bor hon inte längre här utan har ett eget hem med två barn och man. Amparo Flores kommer från en liten by vid den karibiska kusten som plågades hårt av både paramilitärer och gerilla under 90-talet. Massakrerna avlöste varandra och det gick inte att ta sig någonstans alls på grund av våldet. Men sen Oribe kom till makten, säger han och gestikulerar med svarta diskhandskar i allting, annorlunda. Anteriormente daba miedo viajar porque había mucha guerrilla. Entonces secuestraban a la gente y quemaban los buses donde uno viajaba. Men nu inte. Med Uribe det Innan så brände grillan bussarna och kidnappade folk. Nu med president Uribe sker inget sånt. Allt är mycket bättre, säger Amparo Flores. Samtidigt som dottern i familjen, Maria Claudia, kommer in i köket och fyller i. Jag gjorde en viaje med min novio en ese momento. momenten. Vi gick på karreter från Bogotá hasta. Barranquilla, Santa Marta, Cartagena. Jag hade inte gjort det för 10 år sedan. Förra året gjorde jag en biltur med min pojkvän till kusten. Det hade jag aldrig gjort för 10 år sedan, säger Maria Claudia. Och slänger jordgubbar och mango i jordpressen. Just säkerheten på vägarna har varit något av vår signum. Alla, även presidentens skarpaste kritiker- erkänner att möjligheterna för kolombianer att röra sig i sitt eget land har ökat. Men det är inte bara säkerheten på vägarna som har förbättrats. Uribe har under sina åtta år vid makten militariserat hela landet- och trängt tillbaka grillan som tidigare rörde sig relativt fritt i vissa områden. Så vad som har vunnits är egentligen de flesta överens om. Frågan som många i Colombia nu ställer sig är- vad var egentligen priset för framgångarna? Från familjen Vispals hus i norra Bogotá- är det en lång väg söderut till Suatja. Kommunen som gränsar till Bogotá i en annan värld- med till stor del andra erfarenheter av Oribes säkerhetspolitik. Efter halsbrytande bussturer och på leriga vägar- når jag till slut Suatjas kullar- här klättrar de små tegelhusen ovanpå varandra och ett par rejäla stövlar i ett måste. Cesar Kejada plaskar framför mig i lerpölarna på väg fram till sitt hus. Cesar Kejada har liksom de flesta andra i Swatcha flytt undan konflikten och våldet. Han har bott här i tio år och är nyvalt ledare för sitt kvarter. När jag nämner Uribes demokratiska säkerhetspolitik så fnyser han bara. Jag tror att det inte har gjort något. Vi tror att det inte har gjort något. Internflyktingarna som är allra mest drabbade av konflikten har inte fått någon hjälp alls av Uribe, säger Cesar Kejada. Och vi som opponerar oss mot presidenten blir förföljda av hans regim, får våra mänskliga rättigheter kränkta. Han räknar upp skandal efter skandal. Militären skjuter oskyldiga för att visa upp dem som soldater. Politiker låter sig mutas av paramilitären och säkerhetstjänsten utför olagliga avlyssningar av politiska motståndare. Nej, balansräkningen la es totalmente violadora los över åren med Uribe är inte så enkel som det kanske först verkar när man ser till framgångarna i kampen mot grillan och demobiliseringen av tusentals paramilitärer. Cesar Kejada säger la att visst har Uribe gjort mycket för företagarna, jordägarna och industrimagnaterna. Yo, de les mucho. mira el sector, todos los sectores económicos, los grandes empresarios, los grandes ganaderos, todos esos grandes industriales, obvio que para ellos política se lo máximo. Men i köket, tre timmar bort i norra Bogotá, där riset snart är klart och banankakan jäser i ugnen, menar Amparo Flores att verkligheten är mer komplex än så. Uribe har gjort mycket för oss fattiga. Innan fanns det inga jobb att få, nu finns det gott om arbete, säger hon. Vad mer kan folk begära? Antesamente estaba el país muy pesado, no había trabajo. Ahorita mismo sí hay trabajo, sí hay seguridad. Amparo kommer rösta på uribismens efterträdare på söndag, Juan Manuel Santos. Men helst skulle jag vilja att Uribe fortsätter för alltid, säger hon och skrattar. Men det blev ingen ytterligare mandatperiod för Uribe- Istället debatterar hans potentiella efterträdare om vad från hans politik som ska bestå och vad som måste förändras. Och det är just det som är kärnfrågan som kolombianerna nu tvingas ta ställning till. Prick klockan ett kommer Marcella Vispal hem från jobbet och slår sig ner vid matsalsbordet med döttrarna. Riset och banankakan står redan framme. Marcella berättar att hon stött Uribe under hans tid vid makten. Han har lyckats visa för världen att Colombia inte bara är knark, och kockaodlingar. Utan här ryms en massa annat också, säger hon. Det ena som jag kunde av oss var narkotrafik och kultivar illicit. Det här typen Jag att Uribe har lyckats visa land till världen. Med andra saker som vi har, som inte var Ändå har Marcella Vispal bestämt sig för att rösta på utmanarkandidaten Antanas Moccus, eftersom hon är trött på alla skandaler och övertramp. Och jag frågar henne om det som all politik i Colombia i grunden alltid kretsar kring freden. Tror hon på en fred efter epoken och ribe? durante muchos años. Systemet, nu har vi försökt det här i åtta år- att vinna kriget med militära medel. Nu är det dags att pröva något nytt- men utan att förlora det som vi faktiskt åstadkommit- säger Marcela Wispal. Vi måste ta det bra som vi har- och se hur vi jag har efter Ribbon, vilket kommer att diskuteras många gånger än. Men det finns en sak som jag tycker glöms bort. Man talar mycket om hela demokratiska. Positivt och negativt. Man talar de här skandalerna som har förekommit eh, där oskyldiga människor har dödats och framställs- som att vara gerade soldater. Eh, andra korruptionsskandaler inom eh, den statliga eh, administrationen, inom rättsväsendet och sådana saker. Men samtidigt så finns något unikt i Colombia, och det finns en offentlig debatt om de här eh, skandalerna. Tidningarna, pressen, radio, tv, rättsväsendet har drivit de här frågorna på kollektionskurs mot den politiska makten. Är inte det ett uttryck för någon slags ny? frisk kraft i det här samhället som också är en produkt kanske av Oribes makten jag tror, jag tror att det finns en, en, det är en det är en väldigt komplex situation för att du har, du har en här du har en modell som har de här positiva sakerna, det här med att säkerheten har blivit bättre, samtidigt som du har att du har en stor utmaning mot dem, alltså mot själva rättsstaten och de rättsliga institutionerna. Där du också i Colombisk, Colombias historia har haft, haft säger, språkrör inom staten, framförallt efter konstitutionen eh, 91, som har liksom representerat det här, den demokratiska delen och det lagliga. Och där framförallt alltså, rättsväsendet står för det. Eh, och det som, det som jag skulle säga Eh, oroväckande som, som den här oriberan lämnar och som det är viktigt att fråga sig, det är vad har hänt med rättsstaten? Vad har hänt situationen att du har en kongress som är otroligt ifrågasatt Så alltså, över hundra 100, 100 representanter i kongressen är, är antingen sitter i fängelse eller i rättsprocesser anklagade för paramilitarism. Det har också kommit fram att eh, det här alltså rättssystemet och de här framförallt alltså Suprema Corti Eh, de eh, har blivit avlyssnade av regimen, man vet. Det, man måste, det är svårt naturligtvis att säga hur högt upp det hela kom. Eh, och det man, kan säga, man kan säga att det finns ett antagligen liksom ett växande hot mot deras självständighet. Och naturligtvis är det otroligt positivt att det får komma upp i debatt och att det, att det är diskussion. Och jag tror att eh, en av de positiva sakerna i valkampanjen är att det har fått komma upp till, till diskussion och just att det här med korruptionen och att rättsstaten har blivit en fråga. Så jag skulle säga att man, är, det som är så intressant i Colombia är att man måste, samtidigt som man har utmaningen med freden alltså det som är, att man ska få en fredelösning på konflikten så har man också den stora utmaningen att den demokratiska staten ska stärkas och få fortsätta att växa. Och det jag skulle säga är att det utvecklingen de sista åtta åren är, har varit Negativ och oroväckande just med den här att när man ser de här tendenserna med, med så paramilitärer inom högt, alltså de här statliga institutionerna in i kongressen och så. Eh, håller du med om den analysen? Jag skulle säga att det, det finns en tendens att måla allting svart och vitt i Colombia. Och ett exempel är Amnesty Internationals rapport kring situationen i Colombia. Där man bland annat lyfter fram som positivt att man faktiskt har vidtagit åtgärder mot korruption och kopplingar mellan illegala väpnade grupper och politiker. Samtidigt så lyfter man fram en massa problem som finns med, med övergrepp mot mänskliga rättigheter och att det finns mycket kvar åtgärder när det gäller straffrihet till exempel. Reaktionen från, från regeringen är ofta ganska så svartvit. Man tar avstånd ifrån från Amnesty fast man då också lyfter fram positiva aspekter. Och, och eh, det tycker jag är ganska talande. Jag tror att det är det här valet som Kollonbjörnerna nu står inför med, med två huvudkandidater. En som är en fortsättning på, på ribismen i form av, av Juan Manuel Santos, tidigare försvarsminister. Och den andra, Tarnos Mokos som står för någonting nytt man, man, eh, Många tror jag vill ha en ny stil eh, och det står Antanas Mokos för Han står egentligen inte för så stora förändringar eh, om man, i det stora på det stora hela Han står för eh, hårda tag mot grillan Han står för fortsatt samarbete med, med USA Han står för fortsatta besprutningar av kokaudlingarna i samarbete med USA och så vidare men det är en ny stil. Han representerar någonting annat och han tar definitivt avstånd från de här utomrättsliga avrättningarna och, och den dekadens som, som många människor upplever. Och, och där tror jag många ser att det är det som är valet. Samtidigt tror jag att det som kommer att avgöra till slut, det är vågar man ta steget. Det är rädslan för det okända. Jag tror att alla idag i Colombia är, kan vara överens om att Mokos är både någonting nytt och någonting intressant. Men det är få som vet vad han egentligen står för eh, och vad det kommer att bli för någonting. Han är mästare i eh, otydlighet och, och undanglidande svar och långa funderingar. Ja, han är verkligen en fullkomligt eh, otypisk kandidat, som aldrig svarar ja eller nej, utan som inleder långa, komplicerade funderingar av filosofiska och matematisk karaktär innan han kommer fram till någon slags... Halt ja eller halt nej. Han är som liksom en man som är beredd att förändras. Men just det, att han är en man som också är beredd att erkänna misstag offentligt och att skämmas för det. Och att folk ändå söker till honom i så stor utsträckning. Han ligger alltså lika med Santos opinionsmätningarna. Vad spelar det i det kolombianska samhället skulle du vilja påstå? Jag, jag tror att Mokos, det folk säger om honom att han är att han är så smart och därför så förstår man inte... Man förstår inte riktigt vad han säger- men eftersom, eftersom man inte förstår så betyder det att det måste vara något otroligt intelligent. Det är lite av stämningen. Och sen så tror jag att han representerar det här anti... Han är en antipolitiker. Han visar någonting annat. Han är inte de här korrupta politikerna. Han kommer inte från eliten. Han kommer att vara någonting annat. Han kommer att, nu kommer liksom korruptionen att försvinna. Och där tycker jag det är intressant att Oribe han var lite på samma agenda- så jag tror att det är det som speglas. Sen så tror jag, att, så jag tror att det finns ett otroligt positivt minne av vad Mokos gjorde i Bogotá. Han ändrade Bogotá från en kaotisk, våldsam stad till en organiserad stad med, där man liksom respekterade varandra. Man hade trottoarer att gå på i det vardag, vardag, vardagliga livet. Pratar man med taxichaufförer i Bogotá så är de oftast otroligt positiva till Mokos och visar att i den här gatan byggde han och det här ändrades med, med Mokos. Och jag tror att det finns ett hopp om att, att det ska bli liksom ordning i, i lite av det här vardagliga. Kaoset. En ordning baserad på väldigt mycket respekt för människorna. Det var det som var grunden för hans politik. Ja, vi börjar närma oss slutet på det här programmet av konflikt. Vi har diskuterat Colombia inför presidentvalet imorgon. Vi har diskuterat frågan om konflikter med Venezuela som har blivit allt mer explosiv och vad den kan betyda för framtiden. Vi har diskuterat relationer med USA. Vi har diskuterat våldet. Frågan om freden i det här landet som är så drabbat av olika slags negativa och destruktiva krafter. Men som också visar på mycket positiv. –och ny, nya sidor, inte minst i den här valkampanjen. Jag vill tacka Kristina Jannebro från Diakonias kontor här i Bogotá– –och tack till Tommy Strömberg från Svenska ambassaden– –som har stöttat med mig här på taket till Hotel Teckendama i Bogotas centrum. Om ni vill veta mer så kan ni gå in på vår webbsida– –sverigesradio.se-p1-konflikt. Producenten idag var Lotten Kolin här i Bogotá– –och Ivar Ekman i Stockholm. Tekniker var Brady Chavier och jag heter Lars Palmgren.